ان تريدون ان تسالوا رسولهم دي ايتن کي الله تنبيه ور کوي مسلمانانو ته هم يهوديان ته او اهل كتاب او مشرکان ته هم چې اي تاسې رجاله چې تاسې سوالو نو کوي نبي پیغمبر نا محمد عليه الصلاة والسلام كما سئل موسى من قبل لكسنگا جبه سوالون قول شو ده موسى عليه الصلاة والسلام نا تدين اولان بعضی وائی ان توریدونه كده چه تا اللہ خبره کئی ویده يهودیانو تکئی شتاس دخبل زمانی پیغمبر چکم بوسحق پیغمبر داداغنه داس سوالون کباسم جده موسى عليه الصلاة والسلام نکن آباز وائی ندا مسلمانانو تدين مسلمانانو تهیاه ک سوالونه م کو کم چې بدم مثال السلام نپ شو او بعض مشتکانو توص ای خبردار دا خطاب. زکی دا تول ل تتاب زکه غودیانم د پامبر لسللاات مناسب سوالونه کللو فتي د مشتکانو پیانبر لسللاات سلام مختلف سوالونه کړيدي چې مثلا روح سطوي د سابقا حبسک وغیره وغیره مختلف سوالونه را کو او مشرکانم بازی مطالبی او سوالو نکڑو سورت بنی اسرائیل کی براشی پیام برلی صلی اللہ علیہ ایمان نراد تردی جتا مکہ کی نحرون جاری کی داغرون ندلتا نلرگی چینی پا کراک کارا کی یا تداؤ کا چی تک نسنگ وادا کیمو سر دا اسمان نپمونگ باندیو تکلر رو غر زوا یا پرشتی مخرا اخراوالا یا هر کس پہنگ بانے دے مستقل کتاب نازل پویشن او دس اکسما مطالبی او سوالونا اغم و شرکانو د دے پیامبر اللہ السلام صورت بنی اسرائیل کی برایشن او باز اگر کے موسلمانانو دے سوالوناو کو یو صحابیو دا غو پلار بارا کی بخل کو آبا اندر غیب مجلس کے پیامبر اللہ السلام نے تپوسو کزما پلار آغا سوکت پیامبر اسلام السلام او پلار پلان کیا او دیو پر منجدا سي کیس مسوالو نه مکووي کچر بل پرستام اور اغا نس اقوا د قصو گنا شي وا ما ویل وی په مجلس کې چستا بلا بلان کېره نو تبع ملامت شي او یا صحابي د پیغمبر لسلامه حج بار کی پیغمبر لسلامه وی حج کوي حج برکې تعلیمات ورکول نو پیغمبر لسلامه ته پر مل ال عام من حذ حج دې ک الله بار صرف دې او کذا به هر کال نو بیا تا پیامبر سلام پرمایل پیامبر سلام چی پشو بیا تا او ایرس تو کچه ماویلیو چی هر کالی نو هر کال با بتاسو بانده حجبیا پرششو نو بیا بادر تگراناوار نو پیامبر سلام نو داس کس مسوالونا چی بے ضرورت سوالو نی دیانی سا پایدنی. نو داتا سو مکہ وائد داس کس مسوالونا اغم ممنو دی نامناسیب سوالونا بے ضرورت سوالو بازی خلق دورا ماونام داس سوالو دادم علیہ السلام نکاح چاکڑے وارد پلانگی پیاؤں پر نکاح چاکڑے وارد نو آنگا سوالوں نے پکاری جی دا عامل سر تعلق ساتی اس دادم علیہ السلام نکاح سکے نئے خویتان تا پوست کئی نی دا عامل سر تعلق ساتی یہو معلوماتی سوال لے معلوماتی سوال تصدر وقت داس سوال پکار دے شکابل فائدی وی دا عامل تعلق ساتی محلو یہاں ترین دوان ایتا اسو ارادل رائے دے ان تسال دا تاسو تاسو تاسو نوکه رسولکم د پیغمبر صلی الله کما سو اله موسی څنګه چې د موسی علی السلام نشو نو موسی علی السلام نسو ارین الله حاجه خدای مونته مها مخه دا سوال تشو دا وه په تاسو کیسه کی ورده چې تاسو حل مسواله پاسه سوال یو تاسو نه پاسه بنتپس پنهر پا باندې پوره ول خلق یول د چې د اخواد سکی موسا علی السلام ته مونږ لمدل شو خدای په کار کې محموږ یې مونږ یې عبارت کړ نو داسې کیسه ډیر سوالونه دي د موسی علی السلام دا خرو ده نو دا منه سوالونه خرو بیا ستمره دغه په کار دی ګیاس په کار دي دال په کار دي اا دا څنګه کې ترې په کار دي داسې کیسه نو په کار دي مونږه نو داسې کیسه دا موسی علی السلام نشو نه الله وي داسې کار مکه پیغمبرنده ضرورت سوال کوي نو دا ادب شها چې څنګه پیغمبرنده کرامید علما نوم چې سوال کولی شي مناسب سوالات و من تبتل الكفر او بعده ټیم کې بیا د اوشي سوال کې چې مناسبه سوالي نو مجلس کې په څاړه رسوا شي وزلی او بعده ټیم کې په څاړه ایمان اخلاص چې د ضد او د عینات د وجه نه او بطری اعتراضه دا بعده دا الله تعالی په حکمت باندې او باندې کې مجلس سوالو کې مجلس کې وزري لیدل شي هغه یو نه ਵਿਚار واټه کولو غلي ناشتا ما کور ول د دې خلک راغله مل مان راغلي دې څه خبره مبره حکوا غلي غلی ناشته خوړو دې څه خبره حکو نه وی وته یې هرکزه ما ده خوند بیا چا سر نکا ستا ستاسو اجازه مرشي نه وی وته دې څه تغليخه خبره مې نو بعض ټیم سوال سره انسان رسوایی بادر تیم کې سره اغزبي وي د مخاطب سره د عالم سره عزت وي عناد وي نو کلک مسله وي پکلک نصر ثابت وي په دې ته انکار کوي زیتي او کین پاغه سره د ایمان مخلص وي دې وځور په سپر ما لومايه تبدل الكفر بالایمان اج کفر په مقابله د ایمان پکدل سوا السبيل دې ګمراشد برابر دی دې ته اشاره شو اشاره په دې خبره تشریح باندې چې سره د ایمان مخلص دې او کو و واخلي نو بس دې نه ویلاله کوم راشي دې ایمان او قران هغه د کومای اسبابوم بیان کړه نو بازته مې کتاب شي مسباب ګورځه ود تکثیر من اهل الكتاب د دې اهل کتاب وو د يهود او د نصارا شد مسلمانانو بار کې کوم نظريه د قران داګه بیان کړ هغه نظريه بیان چی نظریه دا دا ده دان جی دی محبت داری دoundsی خبریسر دا اهل <سؤال> کتاب لو <سؤال> یرب من بعدی ایمانکم کفارا کاش چی دی تا سواری دی دا تمننا که د ده خبریسر دا ده من بعدی ایمانکم چی والی تا سوارا دوست دو ایمان تاشنا کفارا کافران کافران دا دا دل Härی اللہ <سؤال> مشک بین کن نظریه بین او هغه چې نن هم د دې دنیا کې د دې مشن در انګريزي عیسایان مختلف ولاقود مسلمانانو کې ګرځي او پیسي ور او د دې ایتایزور دې لیدي د خپل دین ته پر مسلمانان دوران لري تبلیغ تم کوي دوره پوری کای چې ما تخپل دی یو امیر سيدو انګلند ته ما ته وی چې جیل کې مونږ ګيرول انګلند کې جیل کې به جینګره لګې لې بټاو تر کو ما غي په موږ ته مقاتل زمنګنی کیا وم کی تاسو سره وکی تاسو تمیشنلٹی ملل شو تر ذروپری هغه مهنت کئ چې پیسې ورکئ زنانو ورکئ او خپل ملک نیشنلٹی ورکئ خپل دین نشات طرفه مسلمانانو د کافرانو کېول په لاره چې مسلمانان کافران شي نو عیسایانو د دې لپاره مهنت کئ يهوډیا هغه د دې لپاره مهنت دا دې عنادی کوم دې یو چې اسرائیل په سلو کې ترې کسانو کله کو مسلمانانو فلسطین کې تدریو نشبخ شو د شپو نه هر دی خبر رااله چې هغه فلسطین لکه بیت المقدس هغه قبضه کوه هغه باندې اسرائیلو قبضه وکړه دا یو تر خپل متر په اړه مسلمانانی سي اخراج 19 سی سیان په بهر حال باندې مه نه مسلمانانو بارک الله فرمایي جددئي ا محبته د دې تاسو دي ایمان رو څخه فران او وجه سره من عينيان مسلم تو وجد حسد کول نه او دا حسد د دا کوم دنه من عينيان مسلم دزيد نفسونو لپاره نو ګنده نفس نه ګنده شپې دا کیږي نو دا خبيثه هو ځان مشرکان کافرانه دا سپګیصه تهولې وي اردانور په کې عذر ته ابن الله وي نو دا کافرانه د ګنده نفس د وجه نه تاسو حسد کې جتا سم کافرانه نو حسد ناکه راشه دا دی ایمان اون د قیمتي دي نعمت نام تا دي حسد څه تا وي انسان سره یو نعمت موجود دي تدا تمنا کي چيده دي ان اخلاص شي اګه تا ملو شي کنه ملو نشي او چې هغه داخني اخلاصي نه اثر به حسد هم کوي بعضي ټیم کې هغه تا اخلاصم نقصان ور کوي بعضي ټیم کې باغ په غیبت کوي بعضي ټیم کې په هغه باندې د حسد وجه نه دژم د حسد خطرناک بيماري ده د دې وجه حديث کې رازي ابو داود چه حسد دا سن نیکه قرولده که سنگه چه و اوچ خشاک او کم حدیث کی جراغه دو خسانو سرح حسد پکار دی یو آغا چه اللہو علم ورکل ده خوریه بلا آغا چه اللہو علم ورکل ده خرچکیه و دا حسد نمورد عبتالا عبتالی تاوی چه خدای دل ده ورکل دا مال ان دا سراکی چه دیسن خرچکی زیم خرچکا بارحال حسدن اللہوی ده وجه د حسد منعن دی انکو سیم د د دې د دیوژن حق قط نشته بعد ما تبین لهم الحق رستو ادينا چې حق ظاهر شوی دا پیغمبر حق د قران حق الله تعالی پیغمبر ته تعلیم ورکي فاعفو واسمحوا فاعفو دي تعفو د دې سزا مور په دې سزا لا کویر کې حل و اراستو نو باز ففو معنی کوي دا دی سر جن مکوه فی الحال کتال مکوه دا دین اعازو که حتی یعفی اللہ تردی چی راش را راولی اللہ تلا بی امرهی کل حکم دا کتال حکم اوکی نوی فعان فا او فا صفحہ که دا ترکی کتال حکم چی جنگ دی سر اللہ مکوه او یعفی اللہ بی امره نمورد کتال لی لحاظ دا آیت منسوف دی دفاع فو وسبہ دا آیت منسوف دی بس دې کتاب حکم راغله کا پران سره کتاب کوئی تدریس اسلام ته اړکی دي یا جيزيا او ٹکس قبل کې نوې ده ايات منسوخ ته دا. تعارف ووصفه وال جل الين يا نور تفاسير كتبه بعض علماو ان ته دې مطلب دانه ده فعرف اي تعارف او قداد اخلاقنا عبارات خ اخلاق وصره چنه او د دین اعتراضه حتى ياتي الله تبارك به امره تر دې پورچ الله تبارك پس فیصلہ وکړي يا و ته ایمان ورکی وتا صدق کردار دې سره ساته او یادته پیرامبرت طاقتور کی مسلمانان ته طاقتور کی پریبان دي مغلووبه کی ايات الله تعالی ایمان نوته ادارت د اخلاقو فعفو واسفو او خار اخلاق هغه منسوخ کی نو ردی وجه نويده ايات منسوخ نه دي ففو واسفو حتى ياتي الله بامريه ان الله على كل شيء قدير الله هر شي باندې قادر ده ایمان او اوکه الله تعالی بدی باندې زلت مسلط کړي او جيزيه په ټیکست باندې مسلط کړي او الله تعالی دی دې کې ديان کړي د مسلمانانو په لاس کې تبا کړي حتا یاتی الله بیا تر دې ورچی الله ولیکم کار چې کوم ال چې کوم د الله حکم دے پوری دی هغه الله را ولې مترغه پوری دې سرا تاسو څنګه دا هغه معاملکوي د صفه معاملکو ورپسې واقعي مصلات او زکات مخک مسئله بیان شو چې د محبت د جتا سو نو دا دا پرا مختلف چالو د اختیاري مختلف چالو چالو دی شو باتي سوالات شو په پیغمبر باندې چېر مسلمانانو مخکې پیغمبر رسوا شي او جواب کې خطا شي ناراضه خلک به د ایمان نه واړي نورې طریقه ان شاء الله روانې دي د دې مختلفې طریقه دي داګ نه بچ دا کېدو پر الله تعالی تعلیم ورکړي اکیم والصلاه مسکره انسان <سؤال> موسکی نو دست شرورونا پا من که گی وعت و زکاة او زکاة ورکوه وچه انسان زکاة ورکوه نو دا غیب سره سرد و دست شرورونا امن کرازی نو دیتا بری که امر مصلح او دیتا رسلی دست شرورو دا افاتونا پا من کشی یو فایدتا پایداشو ابل وما تخد دیو لی انفسکم من خیر انتجیدو آنگا چه تاسو رانده لیگن دخپلو نفسون دا پایدار بارا من خ تجیدو ہوتا سو بداغی سواب امو میں عند اللہ دا اللہ تلاسا نا دوئے موقع دا پایدہ دا اخیرت تا بم عامل اخیرت او بل طرح پلکہ پایدہ دا چیز دیگر من محفوظ نیک عامل نیک عامل دا انسان دا پارا دا کلل ان الله خبیرم بما تعملو ان اللہ بما تعملو کمع... نبسیر تاست چیز کم عامل کا ہے اللہ باغی باندلی وقال لین خلال جنت الا من كان هودا اونسوالا دا ان لاحتلات دا دی یو بلا قلت نظریہ بیانی دی یو دی دیانو دی دی دی دا دی نزول مورا دا دی نزول داری مختصر ابن کسیر اغلی کیلی سو پر تپاسیروں لیکلی نور تپاسیروں لیکلی چھے پیامبر لسلاة و سلام تا نجران عیسائیان چکل دیرا المدینۃ مدن یہودیان عمران پیغمبر علیہ السلام په مجلس کې هویاروم جمع شوو ایسایانوم چې یو خلکو نو دی یہودی رافع ابن حرملوته وی ایسایانو تاوته سو په هیڅ دین باندې ما انتم مالشې تاسو په هیڅ دین باندې نه او په ایسایله السلام کې کفرو او کفره به عیسا بیل انجیل وېنه انجیل منم نه ایسا اوو محمد درغل پیغمبر علیہ السلام سے ندیږي کله دي سيام نه وسله پاسي او يهودي سو په ايس دين باندې نزم موسیمنم او نه تورات مړه کدي بغیر تو کوئی پديرا تو کو او دغه خبره وګړه سی وي چې بس جنت د داخلي کې نه صرف يهوديان او يهوجان د داخلي عيسان منسي او عيسان وې جنت تب صرف عيسان زي يهوجيان دی دا دعواؤ اللہ تلا پر دوارو باندر اپنی خان چنن جنت دا تیکر اچارا دی خودیانو آنه جنت تیکر اچارا دی عیسائیانو تلکا امانیو اللہ پردو کدی دی باطل ارزوگانی امانی دا آر خبری تولی کی دلیل خبری بی حقیقت خبری اس حقیقتی نی اللہ ایداد دی ارزوگانی دا تیکرداری لین بس د دې خالص ارزوګانې دي د دې حقیقت نشته او که حقیقت وینه الله تعالی وکړه ہاتھ و برهان دلیل راغله دا که چې کوم خبره به دلیل نه او هغه به حقیقت دی دلیل برهان ولیکي کې مضبوط دلیل دی یقیني دلیل دی یقیني دلیل راغله خپل کتاب نه ان کوم د مصادقین دا الله د تر پتا سره غالي ان کوم مصادقین کچرت تو یو طرف تا اللہ <سؤال> تعالیٰ اند دیتا باطل نظریات جننٹی کداری دارت کلا بل طرف تا اللہ تعالیٰ مستقلی قانون بیان کہا چه قانون سر بلا اوپر ما اللہ تعالیٰ چه بلا اولی بنا داخلی کی جننٹ استازونا علاو با اولی نداخلی استازونا علاو با داخلی بلکہ بیان کہ من اسلم وجہو لیلہ اسلمہ دات عربی کتاب وکول ته ویل کی وجهه مختوی لکی خپل مخه ته کتابه کا الله او ذکر د مخ دلکو ایمان د مخ راواله اما خشرق ول ازاد مراد ته نه ټول بدن ټول پټوله الله تزان تابع اخلاص دکی اخلاص ته اشاره هر عمل د الله د طرفه خالص کی ایمان خالص کو عمل خالص کو اخلاص پیدا وه و محسن او دیم هغه دغه چې وه و محسن دغه ستكون کې د خپل عمل نو عملی بیحترین عمل بهتري نو بهتري نه عملایي چ په الطريقه پیغمبري نو یو عملي بهتري نو عملي بهتري نو ایماني بهتري نو بلداري ایمان او په عمل کې اخلاص د الله سره موجود وي ایمان کې شرک نه او عمل کې ریا نه نو بلا من اسلم وجهه لله نو په اسلم وجهه لله کې اشاره شو اخلاص چې ایمان او عمل کې اخلاص محسنن کداري چې عملي بهتري نو په الطريقه و بدعت او ریا په کې نه بہترین عمل نا اللہ پر ہر دا سکر صداد و خبر ایمان او عمل صالح و اخلاص پکیو فلہو اجرہو عند ربی کائیہو دیدے کہ عیسائی دے من اسلم من دا ارہ آچار پر عزیزانا ندے نا ناری ندہ نا یہو دیدے عیسائی دے مسلمان دے من اسلم وجہہو للہ و هو محسن اللہ کانون بینی فلہو اجرہو عند ربی دا دا دا پر عجر دے پنیز درد دا دے یغا و یار ابو بدن نی چیرا د اخرت کې عذابونه دي دادی یاغ دي چې مرشه آینده یارب بنې چی قیامت کې بسی کی ولا هم یحزنون نو په دنیا کې څه امجن شي چې د دنیا کې رانه دا پاتې شوغه پاتې شو نو الله بیان دا خبرې نو کې دې دې او کې سیدی په مستقِل <سؤال> قانون الله بیان کو د غلط نظریه الله بل یو باطل نظریه ورپسې د دې سر لگے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على دام دکره دا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مجلس قیدی مشهور چې څنګه د مخداتات مشه نزول یا دیشانې نزول ده دام يهوديان غړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس یو ندیب په یو باندې د یو په قديم باندې دیوول قدین باندې هر دیو دا مکه نشانی نزول چې دا ما بیان کړي چې خطا او شواهد دي آیات ته ها آیات نشانی نزول د دي د ټول آیات نزول تقریبا تقریبا یو شان دی بارکم فاضل لیکلی دی مکه بارکم لیکلی دی چې پیغمبر علی السلام په مجلس کې يهوديان او عیسایان او تو ویلی سکه نصارا اس یو دین باندې دي د لیسۃ الیهود علی ش یهود پسو دین بنی یهودیان و نصران پسو دین بنی نی سے کدی دی خدایا نہ بنی یوم عیسا تم خدای وی لغمور تم خدای وی الله خدای بنی دا کو بدین خلقتے اپل عیسایان یهودیان بدین خلقتے زکدی انجیل نہ بنی عیسا نہ بنی پیو والبان اللہ تعالی پرمای وہم ویتول یاو تورات ملي یو بل انجیل دی اصل سینه کتاب دی دغلا د الله کتاب دی یو یتبیدنه بل ویتنی دا خبر په دې کې موجود الله تعالی فرمای کذالک قال المدینہ دا کرنګ خبر چام او کلا هغه کسانو دا یعلمون چېینه بده ان کلا او جاهلان د مکه مشرکانم دا خبر او کلا مثل کولهم په مثل د وینا د دې سوې مسلمانان په دې دین باندې یوهوديان او عیسایان نو الله او مشركانو د مسلمانانو په دین باندې او يهودانو برکه الله تعالی جي بخبر او کوه هميت لول الكتاب او دي و سره كتابونه نو يا د تفسير صحيح راجه توجي د علی کې لشر پیغمبر صلی الله والسلام په مجلس کې دک څخه اوشو الله تعالی د دې رد او يا وکاله مازي صيغه چې د دې د تورات لا نو منسوخ شوی د سر خپل موجود حالکه د ریپ کتاب کې د عیسایانو رد نه او دې بوي سېن د دي نه اپانه عیسایانو سره کتاب موجود تاې کې د موسی السلام رد نه او عیسایانو دا, دا, دا دی نه حالکه د ورغه کتاب لست لکه څنګه مسلمانانو کې د اشراق یو کم ما هدا قرانه بل بوي دا د لتی مشرک او بل بوي ما هدا قرانه دا قرآن د حق یوی همیشه پر حق سی او یو یکر تبیره پیسول علی چرشی و پیسول علی چرشی د پیسوم په نو بیا د پر حق فرستونه سګی ارښت کوي دی بندا کار کو په ول کو الله تعالی و هم یتلون الکتاب حالان کې دی وره ګر کوو بسلست الله کتاب نه مستد الله کتاب مسر نو یې د اسایانو مونږه ګټه خبره کوله او کدا مخکي خبره شته پیغمبر اسلام د دور نمخ په نو د مخکي امهتلو باره کې خبره کوي چې کمب ان پلو غیبم چې کوم دی د پیغمبرانو باره کې وي د پیغمبرانو د متینو باره کې به وي چې دی په سدين باندې نه نو الله تعالی په ټولو باندې رات کوي خان دنیا ته په سلام شویل چې د څار حق سوخه حق دلیل موجود مسلمانان دی تا دې حد له حد لاي موجود هو الله تعالى رمي قیامت کې به الله تعالى فیصل عملي فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله به فیصله او کیو فیصل عملي کو پرز د قیامت باندې په ما بين دی دا مسله کی, کی دی به کی اختلاف نه فیصل عملي سره خدا يه حجان ابي سين په جهنم توليو مسلمانان به الله تعالى جنت تا هو زيد فیصل عملي دغه اچه خواهن پراشی لور و تولیسی بس یو طرف تا کبلا بل طرف تاک عمالی پیسل دی دوئی چه بس اللہ طلاب دی جہنم طولی بس باطل پرست دی یو طرف تا دریخ دائن بل طرف تا عیسیٰ علیہ السلام تدا اللہ طلاب زیوئی بل طرف تا یہودیان اغان عزیر علیہ السلام تدا اللہ طلاب چیوئی نو اللہ طلاب دی اغان ترز را نکل کی نو دا ترز من سبب مسلمان همکن هم موجود دیں الله تعالی مسلمان مسلمانانو باندې نجات ورکړي حق خبر سره کېدل پکاري حق خبر ومنل پکاري انتري دعائتا زيرا دل را انتسلودا جتا سو د پیام مرختلان کما سو اله الک څنګه چې تا پوزنه کړې شو د موسی علی السلام نامین قبل وړاندې ده دینه و مې کبت للکبره جج بدل کې کفر به ایمان په مقابل د ایمان کې تقبل لبتک سره د عمره شو سوا سبین دلاره برابر نا ودخو خوی کثیر من اهل الكتاب د اهل کتاب نه لو يردونکم لو يردونکم ندیخ و خیط من ناکی ردونکم چواپس کی تازدرہ من بعد ایمانکم رستو دی ایمان ستا سناکو فارن واپس ہم کی کافران حسدن دو جد من اندین کسیم د جانب دنبس ندینا من بعد ما تبینا رستو دینا چی شو لہم دیتا الحقو حقو حقا تو لگے چدا قرآن حق دے فیامبر حق دے فاقون تاپوکا بخنوکا دیتا واسفہو یا حتا تر دې بولیه اتي الله چروالي الله تعالی به امره حکم خپلين دي کتاب حکم کي يا به امره خپل پیغمبر او امت پر لمزبوط کي یادانه الله تعالی دي په قیامت راولې قیامت کي دي باندې عاملي پر سلوک کي الله تعالی دې مامل کی ان الله را ان الله <سؤال> بشکل دلالا کل شین پدیر شیمن پدیرن قدرت کرن کی دے واقے مصلاۃ قائم کیا مسلراوات زکات اور کے زکات کرا و ما ہر اعشی ہر آنے کا مل تقدمو جتا سوڑا ملے گئے د پیدی نفس نخپلو دفارہ د پیدی د نفس نخپرو من ہیرن د سینے کملنا تجدو تسبم میے لرا ینی ثواب د اگے ان الله يدانى تلا سر ان الله بشكل الله تعالى بما باستم عملون چه عمل کوي بصیر لدن کړي وقالوا وقالوا اهل الكتاب يهوديان وعيسيان لن يدخل الجنه نب داخل الجنه الا من كان يهودا مغراس يهودي بدا اهل الكتاب چا يهوديان او نسوار انا سوال د عبارت مختصر ربه کې اتنان او نسارا اون نسارا اوسوی چې جنت دا مگر صرف عیسایان بداخلیږي الله فرمای راټ پکې تلک امانیهم دک خبره چدیدک ددیدا دا ویچنی امانیهم د به حقیقت خبر دی ذی ارزو غنید کوای شنو دی اس دلیل بنشتا که دلیل وین نقلوا یت برحانکو مضبوط دلیل ستاسو پده دعوه بانده ان کنتم کچ ریتاسو صادقینا رشتی نی ده دعوه کے بلا اولی بنا داخلی گستا سنالاوا دا ستاسو تیکہ خونده جنمت چسرک یہ ہو جانی سین بازی من اراغ سوک بداخلی گی اسلم و جہو چر الله و ذات تعالی تا زان خالص کو جب تو خپل عبادت کے بل سک شریک نکو الله مخی اللہ تو گرز افضل د بدن ټول اعمال الله تو و تعالی وهو ها د تفسیر محسن اند ښهسته کوونکی اعمال كله را ته سنت رسول الله صلوات فلهو دغه پر اجر ثواب دنده رب پرنده رب بده ولا خوف علیهم نبوی رب بده نی او نبدان جنشی ولا خوف علیهم نبوی رب دوی باندې او نبداخلک عن جنشی کی دغه اخلاصونه کارونه کوي وقالت الیهود و الیهودان و لسۃ النصارى ان یسعا انا لاشین پیس یو قابل اعتبار دین باندې د دې سد دینش ته درخ دا یان مني یسعا موي ایو قرطو یهودیان وقالت النصارى و الیهسعا و لسۃ الیهود دین یهود الاشین و قابل اعتبار دین باندې دغه دی زمغه کتاب انجیل نه مني عیسی علی السلام نه د خپل اللہ درمہ یا حقیقت دادے ہو احمیت لونالکتاب آل دادے دی جیدی دا تول ہے ایت لونالکتاب لولی کتابا نو یہودیان توراعتنی دید او عیسائیانو انجیل لولی او بیامی او بلتووی نتکوی گے مداخد یوپ کتاب کی نشتا عیسائیتم حق و پخت الوحقی او یہودیتم سو داغی کتاب مداخد او داد اپنزیں الکد نتیجه دا شوچه چتو اتنا پویږي کتو اتنا پویږي نتیجه دا شوچه دواړه چتو ته پی دی نه ځو نو دا کتاب کې موږ هغه د دې کې سره مې توبکید قرآن ته وی کې نعمت څه وای کذالکوم د ترنګ کال الی ناول با کسانو لا یالمناجی اسرایلم نو نکودل کفاره عرب مشرکان مثل قال انكم مثل دوینه دا کتاب او غیهم می مسلم ان المسلمون ليس على شئ مسلمانان پیسه دین باندې ندی نو اللہ کرمہی قیامت کی دلیل پیسلہ دنیا کی شیو دا مسلمان دین حق دی عزت کی مسلمانان الحمدللہ دلیل کو لا ربان دکاتی شیوی نہیں دی فا اللہ پیسلہ خود اللہ با قیامت کی کہی فاللہو اللہ تلاجده یحکمو پیسلہ ملیبو کی بائین حکمو آبائیند دیو ٹولو کی یاو من قیامتی پر ازد کامت بانی فیما پا مسلو کی کانو جو دی فی بائی کہ اختلفونا اختلاف اکاو